Kapitola 10. Být pokladem. Stanovili mi školné na 9 talentů a 5. Lepší než 10, které předvídal Manet, ale víc, než jsem měl v penižence. Do zítřejšího poledne jsem se musel vyrovnat s kvestorem nebo vynechat celé učební období. Kdybych musel studium odložit, nebyla by to žádná tragédie. Ovšem přístup k univerzitním zdrojům a vybavení v řemeslech mají pouze studenti. To znamenalo, že kdybych nezaplatil školné, nemohl bych pracovat ani v Kilvinově dílně, když jsem mohl vydělat peníze na školné. Zašel jsem do skladu a jak se na mě usmál, když jsem přistoupil k otevřenému oknu. Dnes ráno jsem prodal tvoje lampy, oznámil mi. Vymáčkli jsme skupce kupce trochu víc, protože byly poslední. Zalistovalo v knize, našel správnou stránku. Tvých 60% dělá čtyři talenty a 8 jotů. S odečtením materiálu a součástek, které jsi použil, přijel prstem po stránce. Náleží ti dva talenty, tři joty a osm drabů. Udělal si poznámku do knihy, pak mi napsal potvrzení. Pozorně jsem papír složil a strčil ho do peněženky. Neměl tu uspokojivou váhu mincí, ale zvedl mou hotovost na celkovou sumu přes šest talentů. Tolik peněz a přitom to nestačí. Kdybych se kvůli Hemovy nepřestal ovládat, mohlo být školné nižší. Mohl jsem se víc učit nebo si víc vydělat, kdybych se nemusel skoro dva dny schovávat ve svém pokoji, plakat a zuřit schutí švestek v ústech. Dostal jsem nápad. Počítám, že bych mohl zkusit něco nového, pravil jsem věcně. Potřebuju malý tyglík, tři unce cínu, dvě unce bronzu a čtyři stříbra. Cívku jemného zlatého drátu. Měděný... Počkej, počkej, předušil mě sim. Našel si mé jméno v knize. Nemám tady pro tebe povolení na zlato nebo stříbro, Sledl. Je to omyl? Zaváhal jsem, nechtěl jsem hlát. Nevěděl jsem, že na to potřebuju povolení. Jak jsem se na mě vědoucně zašklebil. Nejsi první, kdo něco takového zkoušel, poznamenal. Vysoké školné? Přikývl jsem. Udělal soucitný obličej. Je mi líto. Kilvin dobře ví, že by se sklad mohl změnit v penězoměnecký stánek, kdyby si nedával pozor. Zaklapl knihu. Budeš muset do zastavárny jako každý jiný. Zvedl jsem ruce, ukázal mu je ze předu i zezadu, abych zdůraznil, že nemám žádné šperky. Jak si mu škubl hlavou? To je zlé. Znám na Stříbeném nádvoří jednoho slušného penězoměnce. Bere si jen 10% měsíčně. Sice je to jako nechat si trhat zuby, ale lepší než u jiných. Přikývl jsem a povzdechl si. Na Stříbeném nádvoří měla své krámky většina finančníků. Těj by mi nepůjčili ani díravý grož. Zní to mnohem lépe než to, co jsem použil v minulosti, řekl jsem. Uvažoval jsem nad tím, když jsem se obíral do Imre povědomou vědomoutí hloutny na rameni. Byl jsem v hůzkých, ale ještě to nebylo kritické. Žádný cechovní penězoměnec nepůjčí peníze syrotkovi z Edemských růhů bez jakéhokoliv příbuzenstva, ale mohl jsem si vypůjčit od devy. Ovšem vůbec se mi do toho nechtělo. Jednak byl její úrok naprosto přemrštěný, ale já měl hlavně obavy z úsluh, která by ode mě vyžadovala, kdybych nesplatil půjčku. Pochyboval jsem, že by šlo o drobnosti. O něco, co se snadno vykoná. Nebo o něco legálního. Tímhle jsem se zabýval o myšlenkách, když jsem přecházel kamenný most. Zastaval jsem se v lékárně, pak jsem se vydal k šedivému muži. Otevřel jsem dveře a zjistil jsem, že jde o penzion. Nebyl tu žádný výčep, kde by se lidé scházeli a popíjeli. Místo něj měl tenhle podnik malou, bohatě vyzdobenou vstupní halu s dobře oblečeným vrátným, který se mně měřil s náznakem nesouhlasu, nejali přímo nechuti. Co pro vás mohu udělat, mladý pane? Zeptal se, jakmile jsem vstoupil. Přišel jsem za mladou dámou, řekl jsem. Jmenuje se Dinael. Přikývl. Půjdu a podívám se, jestli je doma. Neobtěžujte se, zamířil jsem ke schodišti. Očekává mě. Muž se mi postavil do cesty. Obávám se, že to není možné, pravil. Ale rád se podívám, jestli je doma. Natáhl ruku. Podíval jsem se na ní. Vaše navštívenka? objasnil. Abych jí mě mohl předložit. Jaký můžete dát na vštívenku, když nevíte, jestli je doma? Zeptal jsem se. Vrátný mi znovu věnoval ten úsněv. Bylo velmi zdvořilý a tak jasně nepříjemný, že jsem si ho pečlivě zapsal do paměti. Takový úsněv, to už je umění. Jako člověk, který vyrostl na jevišti, jsem ho dokázal ocenit na několika různých úrovních. Úsněv? jaký za určitých společenských podmínek působí jako nůž, se mi někdy může hodit. Ach, řekl portýr, dáma je doma, Zdůraznilo. Což však nutně neznamená, že je doma pro vás. Povězte jí, že je tu kvot, Obáčil jsem, víc spolveně než úraženě. Počkám. Nemusel jsem čekat dlouho. Portýr se vrátil dolů po schodišti s podrážděným výrazem, jako by se býval celou dobu těšil, jak mě vyhodí. Tudy, ukázal mi. Následoval jsem ho nahoru. Otevřel dveře a já kolem něj proklouzl s přezíravou sebejistotou, která ho, doufám, pěkně rozšílila. Odsluž jsem se v obývacím pokoji se širokými okny, jež vpouštěla dovnitř pozdně odpolední světlo, dost velkém aby působil prostorně i přes roztroušené židle a pohovky. O jednu stěnu se opíral dulcimer, jiný kout zcela zabírala mohutná modišská harfa. Dena stála uprostřed pokoje v zelených sametových šatech. Vlasy měla učesané tak, aby odhalovaly její lednou ší, kapkovité smaragdové náušnice a náhrdelník. Hovořila s mladým mužem, který byl nejpříhodnější výraz, Jaký mě napadl, byl půvabný. Měl líbeznou, hladce vyholenou tvář s velkýma tvojíma očima. Působil jako mladý šlechtic, který si ocitl na dně už tak dávno, že nemohlo jít o přechodnou záležitost. Jeho obličení bylo kvalitní, ale zmačkané. Tmavé vlasy měl zastřežené tak, aby se vlnily, ale v poslední době o ně nepečoval. Vpadlé oči jakoby prozrazovaly, že špatně spí. Dena ke natáhla ruce. Kvote, pozdravila. Seznam se s Joffrym. Rád vás poznávám, Kvote, řekl Joffry. Denael mi o vás hodně vyprávila. Jste tak trochu, jak to říct, čaroděj? Jeho úsněv se zdal upřímný a bezelstný. Vlastně se říká Arkanik. Opravil jsem ho co nejzdvořilej. Když se řekne čaroděj, Člověk si hned vybaví spoustu nesmyslů z pohádek. Lidé čekají, že budeme nosit černé hábety a trousit kolem sebe kousky ptačích vnitřností. A vy? Geoffrey je básník, odpověděla Dena. A dobrý, přestože to popírá. To jistě, připustil a jeho ústněv se vytratil. Musím mít. mám schůzku s lidmi, které bych neměl nechat čekat byl Denu na tvář, srdečně mi potřásl rukou a zmizel. Dená ho vyprovázela pohledem. Rasto, milý chlapec. Říkáš to, jako by z toho litovala, poznamenala jsem. Kdyby byl trochu méně milý, možná by se mu vešly do hlavy dvě myšlenky současně. Třeba by se o sebe třeli a vzešla by i Stačilo by trošinku kouře, aspoň by se zdálo, že se tam něco děje. Zdychl. Vážně je tak zabedněný? Potřásl hlavou. Ani ne, jen duvěřivý. Nemá v těle jedinou vypočítavou kůstku. A od chvíle, kdy jsem asi před měsícem přijel, dělá sama špatná rozhodnutí. Zahal jsem do kapsy pláště a vyndal dva malé balíčky zabalené v plátně. Jeden modrý, jeden bílý. Přinesl jsem ti dárek? Tena se po nich natáhla, zatvářila se poněkud udiveně. To, co mi před pár hodinami přišlo jako dobrý nápad, se mi najednou zdálo pošetilé. To je na tvoje plíce, vysvětlil jsem v rozpacích. Vím, že s nimi někdy mýváš potíže. Naklonila hlavu ke straně. A jak tohle pro pána víš? Zmínila se o tom, když jsme byli v Trebonu, odpověděl jsem. Trochu jsem si to nastudoval, zdůraznil jsem. Tady z toho si můžeš uvařit čaj, je v tom chmírovec, smrtižah lohatn. Ukázal jsem na druhý balíček. Tyhle listy necháš fořit ve vodě a vdechuješ páru. Dená si střídavě oblížela oba balíčky. Napsal jsem pokyny na kousek papíru, najdeš je uvnitř, pokračoval jsem. Modrý je ten... Který si máš vařit a vdechovat výpary. Modrá jako voda, chápeš? Podívala se na mě. Čaj se přece taky vaří z vody, ne? Zamrkal jsem, pak jsem zčervenal a začal něco vykládat. ale ledena si zasmála a potřásla hlavou. Jen si z tebe utahuju, řekla mírně. Děkuju, tohle je to nejhezčí, co pro mě v poslední době někdo udělal. Přešla k prádelníku a opatrně schovala oba balíčky do ozdobné dřevěné krabičky. Zdá se, že se ti daří docela dobře, ukázal jsem gestem na pěkný pokoj. Dena pokrčila rameny a netečně se rozhlédla. Kellynovi se daří dobře, řekla. Já se jen vyhřívám v jeho odraženém světle. Chápavě jsem pokývl. Myslel bych, že jsi našla patrona. Nic tak oficiálního. S Kylianem chodíme do společnosti, jak tomu říkají v Modigu, a on mě učí na harfu. Pokynula směrem k nástroji, který se tyčil do výšky v koutě. Nechtěla bys mi předvést, co se naučila? Zeptal jsem se. Dena rozpočitě potřásla hlavou. Vlasy ji přitom sklouzly na ramena. Ještě toho moc neumím. Podlačím přirozené nutkání pošklebovat se a sykat, slíbil jsem velkomyslně. Zasmála se. Tak dobře, ale jenom kousek. Přistoupila k harfě a přitáhla si vysokou stoličku. Pak zvedla ruce ke strunám, okamžik vyčkala a potom začala hrát. Hrála variaci na beraní zvon. Usmál jsem se. Hrála pomalu, téměř důstojně. Příliš mnoho lidí se domnívá, že dobrého hudebníka dělá především rychlost. Je to pochopitelné. Třeba to, co onehdy předvedla v Eolianu Marie, to bylo ohromující. Ale to, jak rychle člověk dokáže vybrnkat tóny, je ta nejmenší část hudby. Pravým uměním je načasování. Jako když se vypráví vtip. Každý si dokáže zapamatovat slova. Každý je dokáže zopakovat. Ale někoho rozesmát vyžaduje víc než to. Vykládat vtip nejrychleji neznamená učinit ho zábavnějším. Podobně jako u mnoha jiných věcí, je někdy váhání lepší než spěch. To je důvod, proč je na světě tak málo pravých muzikantů. Spousta lidí umí zpívat nebo přehrát melodii na housličky. Hradcí skříňka dokáže přehrát píseň bezchybně a znovu a znovu. Ale znát noty nestačí. Musíte vědět, jak je zahrát. Rychlost se dostaví s časem a cvičením, ale načasování je něco, s čím se narodíte. Buď tu schopnost máte, nebo ne. Tena ji měla. Proplouvala melodii zvolna, ale nikoli namáhavě. Její provedení se podobalo přepichovému polipku. Ne, že bych býval v tomto období života o líbání něco věděl, ale jak tam tak stála s rukama kolem hrfy, oči soustředěně přivřené, hrty lehce se šplené. Uvědomoval jsem si, že bych si převal být jedno líban právě s takovou pomalou, soustředěnou péčí. Kromě toho byla překrásná. Nejspíš není žádné překvapení, že chovám o vzláštní náklonost k ženám, které mají hudbu v krvi. Ale když hrála, jako bych jí to hodné viděl poprvé. Předtím mě rozptylovaly její jinak účesné vlasy, střih šatů. Ale při její hudbě se tohle vše rozplynulo a zmizelo. Ovšem, teď odbíhám od tématu. Stačí říct, že na mě zapůsobila, přestože se na harfu teprve učila. Také několikrát sáhla vedle, ale neškubla sebou ani se nezastavila. Jak se říká, klenotník pozná nebroušený drahokam. A to jsem já. A to je ona. Tak. Už si dost pokročila od weverky v křoví, poznamenala jsem tiše, když zavrnkala poslední noty. Mávnutím odehnala mou lichotku, odvrátila zrak. Kromě cvičení toho nemám moc na práci, pravila. A podle kelina na to mám nadání. Jak dlouho už se učíš, zajímal jsem se. Tak tři deníky? zamyslela se, pak kývla. Necelé. Matko boží, potřásl jsem hlavou. Radši nikdy nevykládej, jak rychle jsi to zvládla. Ostatní muzikanti by tě za to nenáviděli. Moje prsty si ještě nezvykly, podívala se na ně. Nedokážu cvičit tak dlouho, jak bych si přála. Natáhl jsem ruku, chopil si její a otočil jí dlaní nahoru, abych viděl špičky jejich prstů. Měla tam zhojené puchýře. Ty jsi... Zdechl jsem a ovědomil si, jak blízko ke mně stojí. Její ruka v mé byla chladivá. Upírala na mě obrovské, temné oči, jedno obočí měla lehce povytažené. Ne moc, ne nijak hravě, jen s těmnou zvědavostí. Najednou jsem pocítil v žaludku zvláštní slabost. Cože jsem? zeptala se. Zjistil jsem, že nemám ponětí, co jsem se chystala říct. Napadlo mě vyslovit to. Nemám ponětí, co jsem se chystal říct. Pak jsem si uvědomil, že by to bylo hloupé. Tak jsem neřekl nic. Tena sklopila pohled, uchopila zase mou ruku a obrátila ji. Máš měkké ruce, dotkla se špiček mých prstů. Myslela jsem, že mozody budou tvrdé, ale nejsou. Jsou hladké. Když už mi neopírala pohled do očí, Vrátila jsem mi špetka rozumu. Prostě to nějakou dobu trvá, vysvětlil jsem. Dena vzhlédla a plaše se usmála. V hlavě jsem rázem měl jak vymeteno. Po chvilce mou ruku pustila a protáhla se kolem mě. Nedala by si s něco k pití? Zeptala se a ladně klesla na židli. To by od tebe bylo laskavé, odpověděl jsem bezmyšlenkovitě. Ruka mi zůstala hloupě trčet ve vzduchu, Až teď jsem si ji spustil podél těla. Pokynula mi k nejbližší židli. Posadil jsem se. Sleduj. Zvedla ze stolu malý stříbrný zvonek a tiše na něj zazvonila. Pak zvedla ruku s pěti vstričenými prsty. Založila palec, pak ukazováček a odpočítávala. Než ohnula malíček, ozvalo se zaklepání na dveře. Vstupte. Zavolala a dveře otevřel ten dobře obličený vrátný. Dále bych si čokoládu, řekla. A kvot? Ta se ke obrátila. Čokoláda, to zní skvěle, připojil jsem se. Portír přikývl a zmizel za dveřmi. Někdy to dělám jen proto, aby se proběhl, pravila Dana rozpačitě a podívala se na zvonek. Neumím si představit, jak to může slyšet, Nějakou dobu jsem si myslela, že sedí na chodbě s uchem na mých dveřích. Můžu se na ten zvonek kouknout? zeptal jsem se. Podala mi ho. Na první pohled vypadal obyčejně, ale když jsem ho otočil, objevil jsem na jeho vnitřní straně nějakou drobnou sigaldrii. Neposlouchá se dveřmi, řekl jsem a podal ho zpátky. Dole má další zvonek, který zazvoní současně s tímhle. Jak? Zeptala se a v zápětí si sama odpověděla: Magicky. Můžeš to tak nazvat? Takovými věcmi se zabýváš tam? Trhla hlavou směrem k řece a univerzitě za ní. Mně to přijde trochu laciné. Tohle je nejnesmyslnější využití si, Galdrie, jaké jsem kdy viděl, připustil jsem. Dená vyprskla smíchy. Říkáš to tak uraženě? Vyhřkla. A pak. Tomuhle se říká Sigaldrie? Vyrobit něco na tenhle způsob, to je řemeslná aplikace, vysvětlil jsem. Sigaldrie, to jsou ty napsané nebo vyrité runy, díky nímž ta věc funguje. Denně zasvítili oči. Takže je to kouzlo, které někam napíšeš? Naklonila se na židli dopředu. Jak to funguje? Zaváhal jsem. Nejen proto, že šlo o nesmírně obsaženou otázku, ale také proto, že univerzita měla svá přísná pravidla ohledně sdělování arkanických tajemství. Je to hrozně složité, řekl jsem. Naštěstí se právě v té chvíli ozvalo další zaťukání na dveře a dorazila naše čokoláda v kouřících šálcích. Z její vůněj jsem měl hned pusu plnou slin. Portýr postavil podnos na stůl a beze slova odkráčil. Usrkl jsem a usmál se, když jsem ucítil hustou sladkost. Už celé léta jsem neměl čokoládu, svěřil jsem se. Tyna zvedla šálek a rozhlédla se kolem sebe. Je to zvláštní, že někteří lidé tak leží celý život. Tobě by to nevyhovovalo, Podíval jsem se. Mám ráda čokoládu i harfu, odvětila, ale bez toho zvonku a celého pokoje jenom na sezení bych se obešla. Skřivila ústav v znaku zamračení. A nesnáším pocit, že mě tady někdo hlídá, jako bych byla poklad, který by někdo mohl ukrást. Takže nechceš být považována za poklad? Zůžila oči a pohlédla na mě přes svůj šálek, jako by uvažovala, jak moc vážně to myslím. Nelíbí se mi být někde zamčena, objasnila s nádechem chmury. Nevadí mi, když mi někdo platí pokoje, ale nejsou opravdy moje, když si nemůžu přicházet a odcházet, jak se mi zlíbí. Při těch slovech jsem zvedl obočí, ale než jsem něco mohlo říct, mávla přezíravě rukou. Ve skutečnosti to není tak hrozné, povzdechla si. Ale nepochybuju, že Kellyn má přesné informace o tom, kdy odcházím a kdy se vracím. Vím, že mu portír oznamuje, kdo ke mně chodí. Trochu mě to štve, to je vše. Křivě se pousmála. Nejspíš to zní hrozně nevděčně, co? Vůbec ne, řekl jsem. Když jsem byl mladší, moje společnost putovala všude možně po světě. Ale každoročně jsme trávili několik denníků na panství našeho mecenáše a bavili jeho rodinu a hosty. Při té vzpomínce jsem potřásal hlavou. Baron Greyfollow byl laskavý hostitel. Jídali jsme u jeho stolu. Dával nám dárky. Mluvil jsem, když jsem si vzpomněl na regiment maličkých cínových vojáčků, které mi věnoval. Zahnal jsem tu vzpomínku. Ale můj otec to nesnášel. Přelezal hradbu. Nenáviděl, když musí být někomu neustále k dispozici. Ano, vyhrkla Dena, to je přesně ono. Kelen mi sdělí, že za mnou toho a toho večera přijde a na najednou připadá, že mám jednu nohu přibitou k podlaze. Když odejdu, připadám si paličatá a hrubá a když zůstanu, cítím se jako pes, který čeká u dveří. Chvíli jsme seděli v tichu. Dana bezbyšlenkově otáčela prstenem, od bleděma druhého kamínku se odráželo slunce. Ale stejně, řekl jsem, máš to tu hezké. Je to hezké, když jsi tady, řekla Dena. O několik hodin později jsem stoupal po úzkém schodišti za řeznickým krámem. Suličky pod sebou jsem cítil slabý, vše prostupující pach žluklého tuku, ale usmíval jsem se. Odpoledne, když jsem měl den výhradně pro sebe, mi bylo vzácným svátkem a můj krok byl překvapivě lehký na člověka, kýň se chystá uzavřít smlouvu s démonem. Zaklepal jsem na pevné dřevěné dveře nad schodištěm a čekal jsem. Nikdo z cechu paně zoměnců mi nepůjčí ani zlámanou grešly, ale vždycky se nejdou lidé, kteří půjčují peníze. Básníci a další romantici je nazývají měděnými jestřáby, vědři duchy ale nejlepší výraz je černí lichváři. Jsou nebezpeční a rozumní lidé se jim zdaleka vyhnou. Dveře se otevřely na štěrbinu, pak se rozlétly a v nich stála mladá žena se skřítkovským obličejem a jahadově plavými vlasy. Kvoté, vykřikla Devi. už jsem se bála, že tě v tomhle období neuvidím. Vstoupil jsem a Devy za mnou zajistila dveře. Prostorný pokoj bez oken příjemně vonil po a medu. Vítená změna oproti uličce dole. Jednu část místnosti zabírala obrovská postel z nebesy se staženými tmavými závěsy. Naproti se nacházel krep, masivní dřevěný stůl a ze tří čtvrtin plná knihovna. Zatímco Devi zamykala dveře a dávala na ně závoru, obhlížel jsem knihy. Tenhle výtisk malka je nový? zeptal jsem se. Je, přisvědčila a přistoupila ke mně. Jeden mladý alchymista, který nedokázal splatit dluh, mě nechal vybrat si z jeho knihovny, abychom se vyrovnali. Devy opatrně vyndala knihu z police a ukázala titul Vize a revize, vyčištěný zlatými písmeny na obalu. Pohlédla na mě a ulečnicky se uculila. Četl jsi? Ne, přiznal jsem. Chtěl jsem si tu knihu přečíst kvůli zkouškám, ale v regálech jsem ji neobjevil. Jenom jsem o ní slyšel. Devě se na okamžik zamyslela a pak mi ji podala. Až ji přečteš, přijď a popovídáme si o ní. Poslední dobou zoufale postrádám trochu podětné konverzace. Jestli z toho bude opravdu zajímavá debata, třeba ti půjčím další. Jakmile jsem vzal knihu do rukou, poklepala prstem na obal. Ta kniha má větší cenu než ty, řekla to vážně, bez žertů. Jestli mi ji poškodíš, naučtuji ti to. Dám na ní pozor, slíbil jsem. Nevy přikývla a vrátila se ke stolu. Takže k věci, sedla si. Jdeš na poslední chvíli, co? přeptala se. Školné musí být zaplaceno do zítřejšího poledne. Vedu nebezpečný a zajímavý život. Přešel jsem k ní a posadil se. Přestože mě tvá společnost neobyčejně těší, doufal jsem, že se v tomto školním období bez tvých služeb obejdu. Jak se ti zamlouvá školné relaru? zeptala se zasvěceně. Jak moc tě zkásnou? To je příliš důvěrná otázka, odvětil jsem. Nevy na mě brhla přímý pohled. Chystáme se k dosti důvěrné dohodě, podotkla. Nemám dojem, že bych překračovala své hranice. a půl přestal jsem zapírat. Pohodlivě si odfrkla. Myslela jsem, že si chytřejší. Když jsem byla relar, nikdy jsem nepřekročila sedm. Měla jsi přístup do archívu, namítl jsem. Ano, měla jsem přístup k nepřebernému intelektuálnímu bohatství, kývla věcně. Navíc jsem hezká. Zazubila se Až se jí ve tvářích udělali dolíčky. Jako čerstvě ražená pence, přisvědčil jsem. Žádný muž by proti tobě neobstál. I některé ženy měly potíže udržet si půdu pod nohama pravila. Její úsněv se pozvolna proměnil, z rozkošného v potnišilý a pak přešel ve zlomyslný. Neměl jsem nejmenší ponětí, jak se k tomu postavit, takže jsem raději přešel na bezpečnější téma. Obávám se, že potřebuji půjčit čtyři talenty. Aha, pravila Devi. Gestem obchodnice složila ruce na stole. Obávám se, že jsem nedávno trochu změnila své podmínky. V současné době poskytuju pouze půjčky od šesti talentů výš. Nepokoušel jsem se skrýt zděšení. Šest talentů? Devi, takový dluh navíc je pro mě jako mlínský kámen na krku. Její povzdech zněla při nejmenším nepatrně omluvně. Jsou s tím potíže. Když poskytuju půjčku, vystavuju se jistému riziku. Přijdu o svou investici, pokud dlužník zemře nebo se pokusí uprchnout. Hrozí mi jisté nebezpečí, že mě někdo udá. Riskuju, že mě předhodí železnému zákonu, nebo ještě hůř, cechu pleně zoměnců. Víš, že já bych nikdy nic takového neudělal, Devi. Fakt ale je, pokračovala, že riziko je stejné, ať jde o půjčku malou nebo velkou. Proč bych podstupovala takové nebezpečí kvůli drobným půjčkám? Drobným, bránil jsem se. Čtyři talenty by mi vystačily na roční výdaje. Poklepala prstem na stůl a našpulila rty. Zástava? Jako obvykle, obdařilo jsem jí svým nejlepším úsněvem. Moje bezmezné osobní kouzlo. Devy pohrdavě zafuněla. Za bezmezné osobní kouzlo a tři kapky krve si můžeš půjčit šest talentů za mých standardních podmínek. 50% úrok za dva měsíce. Devy, pravil jsem ve mlouvavě, co budu dělat s těmi penězi navíc? Uspořádej večírek, navrhla. Nebo můžeš strávit den ve sponkách. Sahraj si farao s vysokými sázkami. Farao, řekl jsem, je daň pro lidi, kteří si neumějí spočítat pravděpodobnost. Tak si zařiď banku a vybírej daně, mínila. Kup si něco slušného na sebe a obleč si to, až se tady za mnou zastavíš. Směřila si mě nebezpečným pohledem. Třeba se pak dohodneme. Co takhle šest talentů a 25% na měsíc? Davy potřásla hlavou nikoli nevlídně. Kvote, chápu tvou snahu smlouvat, ale nemáš žádnou páku. Jsi tady, protože ti teče do bot. Já tu jsem, abych na tvé situaci vydělala. Rozhodila rukama. Tak si vydělávám na živobytí. Skutečnost, že máš rostomilý obličej, s tím nemá co dělat. Upřela na mě vážný pohled. Naopak, kdybys měl šanci u cechovního půjčovatele... Nečekala bych, že přijdeš za mnou, protože jsem půvabná a líbí se ti barva mých vlasů. Je to nádherná barva, řekl jsem. My, ohnivé typy, bychom měli držet spolu. To bychom měli, souhlasila. Navrhuju, abychom se drželi 50% úroků na dva měsíce. Dobře, shrbil jsem se na židli. Vyhrála Devy mi věnovala podmanivý úsměv a znovu se ukázaly důlky. Mohla bych vyhrát, jen kdybychom oba doopravdy hráli. Otevřela zásuvku ve stole, vyndala lahvičku a dlouhý špendlík. Natáhl jsem se po nich, ale ona místo, aby mi je poslala přes stůl, na mě upřela zamyšlený pohled. Teď, když o tom tak uvažuju, možná by tu byla jiná možnost. Různě rád bych měl jinou možnost, přiznal jsem. Když jsme se posledně bavili, pravila Devi pomalu, naznačil si, že znáš cestu do archívu. Zaváhal jsem. To jsem v skutku naznačil. Ta informace by pro mě měla velkou cenu, řekla až příliš věcně. Přestože se to pokoušela skrýt, zahlédl jsem v jejich očích na lítostní hlad. Klopl jsem zrak na vlastní ruce a neříkal nic. Dám ti teď na místě deset talentů, prohlásila bez obalu. Šádnou půjčku. Přímo tu informaci koupím. Kdyby mě v regálech chytili, tak to nevím od tebe. Pomyslel jsem na všechno, co bych mohl podniknout z deseti talenty. Nové šaty. Půzdru na loutnu, které by nehrozilo rozpadnutím. Papír. Rukavice na nadcházející zimu. Vzdychl jsem a potřásl hlavou. 20 talentů, navrhla Devy. A na jakékoliv budoucí půjišky cechovní úrok? 20 talentů by znamenalo půl roku beze strachu ze školného. Mohlo bych v řemeslech pracovat na vlastních projektech, neotročit při výrobě lodních lamp. Mohlo bych si pořídit šaty na míru, čerstvé ovoce. Mohlo bych si prát oblečení v prádelně. Zdráhavě jsem vydechl. Já... 40 talentů, naléhala devilačně. lačně. Cichovní úrok a půjdu s tebou do postele. Za 40 talentů bych mohl daně koupit malou harfu. Mohl bych. Sledl jsem a viděl, jak na mě Devi upírá zrak přes stůl. Ty měla vlhké, bledě modré oči naléhaly. Ohnula rameny dozadu a zase dopředu v pomalé, neuvědomělé přípravě kočky na skok. Pomyslel jsem na aury, štíjící v bezpečí a šťastnou v podvěcí. Co by dělala, kdyby do jejího království vnikl vetřelec? Letuju, řekl jsem. Nemůžu. Dostat se dovnitř je složité. Týká se to mého přítele a já myslím, že by se mu to nezamlouvalo. Rozhodl jsem se nevšímat si druhé části její nabídky, jelikož jsem neměl ponětí, co k tomu říct. Na dlouhou chvíli mezi námi zůstalo vyset napětí. K čartu s tebou, hlesla nakonec Devi. Připadá mi, že mluvíš pravdu. To ano, odvětil jsem. Je to zneklidňující, já vím. Zatraceně, zachmuřila se a přistrčila mi přes stůl lahvičku a špendlík. Píchl jsem se do hřbetu ruky a díval se, jak se krev hřine z ranky a po ruce mi stéká do lahvičky. Po třech kapkách jsem zastrčil do hrdla lahvičky i špendlík. Devi omotala zátku lepivou páskou a hněvivě ji zarazila do hrdla lahvičky. Sáhla do zásuvky a vydala diamantový stylus. Důvěřuješ mi? zeptala se, zatímco Rila do skla číslo. Nebo to chceš zapečetit? Důvěřuji ti, odpověděl jsem, ale stejně bych to chtěl zapečetit. Rozpustila kousek pečetního vosku a kápla ho na zátku. Přetiskl jsem na něj své talentové píštěly, aby po sobě zanechali zřetelný otisk. Tevě sáhla do další zásuvky, vyndala šest talentů a nechala je zařinčet na stolní desce. Ten nepohyb by se mohl zdát rozmarný, kdyby její oči nehleděly tak tvrdě a hněj vyvíje. Stejně se tam tak či onak dostanu, pravidla s chladným ostřím hlase. Promluv si se svým přítelem. Pokud mi pomůžeš, postarám se, aby ti to stálo za to.